New York Egyesült Államok Metropoliten Művészeti Múzeum. Évekkel korábban, 2015 júniusában. A édeské édeskés fűszeres illata elárasztotta a metropolitan egyiptomi különtermét. A keleti szerályok hangulatát idéző felhőben az elegáns, esti ruhás közönség egyre türelmetlenebbül várakozott. Málna tartottak a kezükben, mert a ma esti alkalomhoz és a helyszínhez ez illetleg inkább. Idén ugyanis egy ehhez hasonló koktél volt a kairói zárt körű klubok slágere. A pohárral mindenki óvatosan lavírozott a tömegben, nehogy kilöttyenjen a piros színvital. Közben azt kérdezgették egymástól, hogy vajon mikor tűnik fel az est sztár vendége, mert manapság már a régészek is sztárok. Mikor látják végre a firenzei kincsvadászt? Márkó Borettit. A terem közepén, egy vizes körbevet szigeten, tíz méter magas fáraó kápolna állt. Ez volt a híres Dendur templom, egyenesen a nubiai sivatagból. A régészeti csodát homokkőből építették kétezer évvel ezelőtt, pár évvel Kleopátra királynő halála után. Két évezredet töltött a fáraók földjén, hogy végül... 1967-ben darabonként hozzák ide, New Yorkba. A kápolnaépület ugyanis az Assuáni gátépítésekor víz alá került volna, de az egyiptomiak nem akarták elbontani és elszállítani. Védjék inkább az amerikaiak, havankedvük kedvük ezzel pepecselni, mondta Nasser egyiptomi elnök, és a metropolitennek ajándékozta. A mai szinte sértetlen állapotú Dendur templom nem csak a metropoliten, hanem az egész észak-amerikai kontinens legértékesebb régészeti emléke. Amerika földjén ez számít a legrégebbi épségben álló épületnek, még ha Egyiptomból származik is. A kápolna bejárat homokkövei előtt, az óriási hieroglifák és az embertestű, de madárfejű figurák tövében, Skarlát vörös bársonyruhában mosolyogtak a csinos hoszteszek. A fanyarillatú lótuszolajat egyiptomian fórákból ők permetezték a levegőbe. Mindegyik osztes szőke volt, mert a keleti parti amerikai elitnek szinte tüntetőleg az a hajszintet szett. A műkincsekre milliókat költő, de alapvetően mégis unatkozó, mert sohasem dolgozó feleségek, ezért többnyire maguk is szőkék voltak. A környező utcákból, az ötödik sugárút, a Medison. És a Park Avenue néhány száz méterre fekvő elegáns palotaépületeiből jöttek át ide lesötétedt limuzinokkal. Hiába laktak közel, mégis autóba ültek, mert az utcán ők már szinte sosem sétáltak. Nem mentek a plebsz közé. A műveltségüket és a kifinomultságukat demonstrálva, ha társaságban a kérdés egyáltalán szóba került, ők mindig a görög eredetű kifejezést használták. És plepsnek hívták a New Yorki utcákon hömpölygő tömeget. Minél gazdagabbak lettek, és így minél magasabbá vált az elefántcsontorony, ahová visszahúzódtak, annál jobban utálták az egyre kövérebb és egyre ápolatlanabb amerikai emberkeveréket. Ezt a New Yorki masszát. Az ezer nyelven óbégató, hadonászó és lögdösődő, agresszív és eltömegesedett világot. Ezt az átkozott bábelt. Az Amerikába emigrálók az elmúlt másfél évtizedben egyre többen lettek, és újabban nem akartak beolvadni. A világ szinte minden tájáról összesereglett emberkáosz New Yorkban ma már több mint kétszázféle nyelvet beszélt. A plebs ezúttal is hangoskodva hömpölygött az utcán, a múzeum védett üvegfalán túl. A gazdagok fekete limuzinjai évről évre egyre lassabban tudtak csak átvergődni rajtuk, miközben az utcák egyre koszosabbak lettek. Polgármester választást New Yorkban már régóta csak a tömegközlekedés javításának ígéretével lehetett nyerni, nem pedig a köztisztaságra szánt költségvetés emelésével. A szél néha már a Park Avenue-n, a világ egyik legdrágább utcájában is eldobott kávéspoharakat, és összetaposott kólásdobozokat görgetett maga előtt. A firenzei régész, Márkó Boretti etiópiai expedícióját finanszírozó lánc tulajdonos semmit nem volt hajlandó elárulni arról, hogy vajon mi is rejtőzik a csillogó, aranyszál hímzésű lepellel takart márványosztalon. A sajtó hiába bombázta őt napok óta interjúkérésekkel, titokzatosan hallgatott. A tárgyat, amit így nem lehetett látni, gépfegyveres biztonsági őrök vették körül a Dendur templom főbejárata előtt. A kaszinó mágnás annyit mondott csupán, hogy a felfedezés, ő ezt a szót használta, vagyis a felfedezést, szóval, hogy a megtalált tárgy a családja tulajdonába kerül, és ott is marad az idők végezetéig. Bár természetesen pár hónapra nagyon szívesen kölcsönadja a metropolitennek, hogy az érdeklődő nagy közönség is megtekinthesse. A legmerészebb fantáziájúak, és persze a régészeti értelemben valamelyest azért tájékozottak, az expedíció helyszínéről, vagyis Etiópiáról értesülve azt feltételezték, pontosabban inkább csak remélték, hogy a felfedezésnek a 2500 évvel ezelőtt eltűnt Fridládához lehet valamiféle köze. A terem hirtelen elsötétült. Lekapcsolták a lámpákat, így most már csak az alkonyat kintről beszűrődő halvány fénye derengtek. Mindez tovább fokozta a titokzatosságot, miközben az első sorok egyikéből előlépett, az élete nagy részét a jachtyán, a helikopter leszállóval is ellátott, ósiána Iconon töltő, és ezért minden évszakban nabbarnított lánz tulajdonos. A hófehérre őszült, 82 éves üzletember, mintha csak a karib tengeren hajója felézetén állna, fonott bőrmokaszint, élére vasalt rózsaszín lennadrágot és klubzakót viselt. Nyilvános eseményeken ő már évek óta csak ivott, és azt is a saját csészéjéből, amit mindenhová utána hozott a házi személyzet egyik tagja. Aranyozott teás csészéjét most odaadta vele majdnem egykorú feleségének, és lassan... Szinte csuszogva odalépett a sejem takaróval borított tárgyhoz. Kedves barátaim! szólította meg rá jellemző, figyelmet igénylő halksággal a jelenlevőket. Nehezen tudom kifejezni a hálámat régi kedves barátomnak, Márkó Borettinek, akit, ha a műkereskedő édesapja hagyná. Itt megállt egy pillanatra a feleségére nézett és úgy tűnt, mintha hirtelen néma párbeszédet folytatnának gyermektelen életük egyik fájdalmas témájáról. Aztán erőltetett mosolyjal hozzátette. Ha hagyná, biztosan a fiamnak fogadnék. Az öröm és izgalom, amit nekem ezzel a felfedezéssel életem alkonyán okozott, semmihez sem mérhető. Íme tehát a kalandvágyó tudós, aki nem sztár, és nem is kincsvadász, ezt ő biztosan visszautasítaná, hanem a feledés homályába vesző nyelvek ismerője és letűnt kultúrák időutazója. Íme tehát Marco Boretti. Amint kiejtette az olasz régész nevét, éles reflektorfény gyulladt ki, és láncaként vetült a sejem lepellel takart tárgya. Az egyik lótuszoszlop mögül 90es évei elején járó, Magas férfi lépett elő. Ő nem kiránduláshoz öltözött. Koronfekete smokingot és hófehér sejeminget viselt. Az olasz férfiaknak azzal a könnyed eleganciájával, ahogy más népek még a farmert sem tudják viselni. Az előreugró homlok éles vonalat húzott a mélyen ülő és nyugalmat árasztó szempár fölött. Az enyhe borosta, ami az állán már-már szakállat jelentett, és az oldalt hosszabbra hagyott dús, kicsit hullámos haj, a smokinggal kiegészülve, az intelektus és a könnyedség csak Itáliában előállítható keverékét sugározta. Még mielőtt megszólalt volna, Márkó Borettiből már árat valami nehezen megfogható mélység, amit pénzért nem lehetett megvásárolni a New Yorki elefántcsontornyok lakói számára fenntartott luxusüzletekben. Valószínűleg kellett hozzá a gyerekkorától magába szívott Toszkán napfény és a kacskaringós firenzei utcák évszázados egyvelege. Hogy belé a kőbe faragott város díszletei, Michelangelo szobrai, de a firenzei éttermek asztalára büszkén kitett olívás üvegek gyönyörű, kifinomult címké is. Aztán kellett az egyiptomi, szudáni és etióp ásatások szikárvilága is, meg persze az egykori mezopotámia mai nyomorában, az iraki háború zűrzavarában óvatossá váló férfi megfontoltsága. Márkó Borettit egy sokszor nagyon kalandos és veszélyes életformálta. formálta. Látszott rajta a hosszú hónapok nélkülözéseiből visszatérő nyugati ember elgondolkodó figyelme, hogy milyen szerencsés is ő. Márkó, ha az iraki sivatagban töltött ásatások idején behunyta a szemét, mindig látta a firenzei macska köveken csordogáló esővizet. Amikor hazatért, még hetekkel később is elment sétálni, ha esett az eső. Ki tudja, mitől is lett belőle az a férfi, aki most a metropolitán reflektor fényében állt. Kellett ehhez minden, ami Itália, és amilyen manapság firenzéből nézve a világ. Buonasera! kívánt jó estét, aztán mosolyogva, Széles kar- és kézmozdulatokkal beszélni kezdett. Olyan szép keze volt, mint egy zongoristának. Ekkor, 2015-ben még egyik ujját sem vágták le. Majdnem húsz percig mesélt angolul, tisztán érthető, de nehezen beazonosítható akcentussal. A gesztusai olaszosak voltak, de a hangsúlyaiba belekeveredett a budapesti születésű művészettörténész anyuka, Dukai Barbara lágy, magyar beszéde is. A metropoliten hatalmas különtermében termében mindvégig csend volt, szinte néma csend. Amíg a Firenzei Egyetem katedráján edződött, és ezért a közönsége figyelmét könnyed karmesterként megragadni képes kincsvadász, mert Márkó valójában az volt, a legújabb régészeti technikákról, a tudományágat forradalmasító géntechnológiáról, technológiáról, az úgynevezett archeogenetikáról beszélt és arról az évekkel ezelőtt még csak nehezen elképzelhető, de ma már valóságos útról, amely Etiópiában elvezette őt a tárgyhoz, ami ezek szerint mégsem sem beli, ahogy évszázadokig, sőt, év ezredeki hitte az emberiség, hanem nagyon is valóságos. Audrey Hill az első sorban állt, egészen közel Márkóhoz. Kezében egy félig kívott koktélos pohárral mereven figyelte a firenzei férfit. Később majd beszélni fognak, ezt a kaszinó mágnáson keresztül már előre leegyeztették. Audrey csak ezért jött a férjével ma este ide. Eleinte nem is tűnt fel neki az olasz sárm. Inkább csak azért volt ennyire elől, és azért nézte kizárólag Márkó Borettit, hogy ne kelljen mások tekintetével találkoznia. A pillantása elkalandozott, a gondolatai másfelé jártak. Ez volt ugyanis az első nyilvános társasági eseménye azóta, hogy a férje egy öt emelet magas óriás plakáton feszítette ki az arcát New York egyik előkelő utcájában. Audrey Hill hatalmas fotója hét sarokra innen, a Madison Avenue egyik felújítás alatt álló épületének a homlokzatát díszítette. Újság hír lett belőle, a szőkenőből és a már-már parfümreklámokba illő tekintetéből, ahogy a mézöld szempár az arc elé hulló szőkehajtincsek mögül lenéz az utcán sétálókra. A 63 éves férj, Ferdinand Krieghoff, New York több tucatnyi milliárdos vállalkozója közül az egyik, szintén pohárral a kezében, közvetlenül Audrey mögött állt. A feleségével ellentétben ő már többször is látványosan és demonstratíve körbenézett, hogy besöpörje férfitársai elismerő és kicsit irigykedő búlintását, meg persze a prűt feleségek megbotránkozást tettető elfordulását. Ebbe bele kellett állni, magyarázta a nála 25 évvel fiatalabb audrey amikor kiderült, hogy ex 120 millió dollárért vett luxus apartmanjával szemben kifüggesztette, Audrey több mint 20 méter magas portréfotóját. A kép Szentbár-télemi szigetén készült, a Karib-tenger partján, két hónappal korábban a Nás útjukon. Nagy stílű fricskának szánta, miután a New Yorki bulvárlapok egy éven keresztül lihegve követték a vállóperét, aminek az lett a vége, hogy a neve egyik napról a másikra felugrott a feleségüket lecserélő amerikai milliárdosok toplistájára. listájára. Méghozzá az előkelő harmadik helyre a maga másfél milliárd dolláros egyösszegű kifizetésével és az évi 30 millió dolláros életfogytig járó tartási kötelezettségével. A negyedik helyre csak négy évvel később, 2019-ben fog lecsúszni, amikor az Amazon webáruház tulajdonosának Jeff Bezosnak 38 milliárd dollárja bánja majd, hogy megcsalta a feleségét egy latin tévésztárral. De akkor, 2015-ben még Ferdinand Krieghoff nyakában lógott a bronzérem, és így is viselkedett. Az ő másfél milliárdjából lett a 12 hálószobás apartman, a belőle kipréselt összegből. Úgyhogy, amikor az a vipera, mármint az exfeleség, kilép a Madison Avenue-ra, amikor jó napot kíván neki a portás, nos, akkor az a minimum, hogy kénytelen legyen ódrit nézni. Szemközt a házfalon, óriási méretben kifeszítve. Ezt a karcsú, most is itt illatozó nőt, ezt a misztikus tekintetű, gyönyörű trófeát, akire lecserélte az egykor szintén karcsú, de mára elfonyadt, rosszindulatú, és az ágyban vele már évek óta élvezni képtelen exét. Az persze más kérdés, hogy az ilyen vállóperes akcióktól és azok utórezgéseitől eltekintve mennyire kellett bármit is kockáztatnia az életben. Hogy mennyire lehetett valójában vállalkozónak tekinteni Ferdinand Krieghoffot, egy olyan német-amerikai fegyvergyárost, aki mindent készen kapott az élettől, akinek már a dédapja is fegyverkereskedésből élt, és akinek a nagyapja a Hitler korszak egyik leghűségesebb és leggazdagabb iparbárójaként vonult be a történelembe. A család több mint egy évtizeden keresztül igyekezett a lehető leggördülékenyebben kiszolgálni a nácik világuralmi törekvéseit. Szállítottak sok mindent, tenger alatt járótól kezdve a tankokig, és ez a gerincroppanás elég nyereséges politikai megalkuvásnak bizonyult. A múltjával a háború utáni évtizedekben sokáig csak nagyon óvatosan szembenéző Németországban, ráadásul túl is élhető gerincroppanásnak. A magát óvatosságból mindig, még a feleségein keresztül is Amerika felé pozícionáló Ferdinand Krieghof ehhez képest manapság legfeljebb arra vállalkozhatott, hogy megpróbálja megtartani azt, ami amúgy már évtizedek óta a családé volt. Piaci részesedésben, technológiai fölényben, politikai befolyásban, színfalak mögötti hírnévben és filantróp presztízsben. Ez utóbbiban egyre inkább. Mert az amerikai feleségek, Audrey már a harmadik volt a sorban, bevezették ugyanaz itteni legfelsőbb körökbe, de a képmutató jenkik között filantróp adakozás nélkül nem ment volna semmire. – Mely csodálságos társaság ez, gondolta ma este is az általa mindig is lenézett amerikaiakról. – Jenkik. Gyökértelen telepesek. – Lényegében parasztvér mindegyik. Ebben az országban még egy ilyen félmafiózó kaszinó milliárdos is itt köt ki. Itt dörgölőzik a metropolitán külön termében, és a világ örökséget megmentő bőkezű filantróp szerepében tetszeleg. Ferdinand Krickhoff egyszerű könyvelési tételnek tekintette, amit Ódria privát alapítványukon keresztül műkincsekre fog költeni. Évi 40 millió dollárt. Mindenről a 180 oldalas házassági szerződésük pontokba szedve rendelkezett. A részleteket az ügyvédek egymással tárgyalták le az esküvőjük előtt, de természetesen velük mindig mindent egyeztettek. A 40 millióból tízet minden évben befizetnek majd a Metropoliten baráti körének, és így, mint a múzeumot az egyik legnagyobb összeggel támogató mecénás, Ódri jövő hónaptól tagja lesz a Metropoliten felügyelőbizottságának. Ehhez ragaszkodott. A Metropoliten presztízséhez mert a társasági életben neki erre igenis szüksége van. A barátnők, és mi egymás, ugye? Csak ennyivel indokolta a kérését, hogy mi egymás, és hogy ugye. Ezen felül Audrey átveszi a Krieghoff család amerikai alapítványának az irányítását is, és ebben fogja elkölteni a további évi 30 milliót. Szerződéses ígérete szerint, mert valamelyik oldal valamelyik kitételében ez is benne szerepelt, szakértelemmel válogatva gazdagítja majd a szentrálparkra néző, itteni szokás szerint, megint csak filantrópia, vasárnaponként a nagy közönség előtt is nyitva álló családi múzeumpalota a Bici Villa gyűjteményét. Audrey az egyik legrégebbi amerikai telepes család sarja volt, egy igazi Randolph lány az amerikai upper-upper tagja, vagyis a felső osztály teteje. A házasságába innen hozta az öntudatot a neki ez jár testtartást, a biztonságos jólétbe beleszülető, ráadásul szép emberek akaratosságát. Amerika legelitebb művészeti egyetemén a New Yorki Personon tanult, és mivel beszélt franciául, így a Párizsi Képzőművészeti Egyetemen is, az École Nationale des Ferdinand Krickhoff úgy döntött, hogy a részletekben nem fog beleszólni, hiszen Audrey őt még az előző feleségénél is szalonképesebbé teszi a New Yorki Upper Upper-ban, és számára csak ez volt a lényeg. Átsuhant ugyan rajta, hogy Audrey ma esti célja – hogy leszerződtesse az olasz kincsvadászt, ezt a Márkó akárki csodát, nem jó ötlet, de mégsem tiltakozott. A feleségét ugyanis, valószínűleg joggal, annyira felháborította, amikor a múlt héten a megkérdezése nélkül függesztette ki a fotóját a Madison Avenue-n, hogy ez most egyáltalán nem az a lélektani pillanat volt, amikor ellentmondhatott mondhatott volna neki. Már maga a plakát is a házassági szerződés megszegésének minősült, mint arra Audrey két napnyi némaság után a reggeli kávézásuk közben rávilágított. A súlyos damaszt felé felétolta az ügyvédje levelét, amiben persze még a pontos paragrafus is ki volt emelve, hogy hányadik oldal hányadik pontja értelmezhető úgy, hogy az ilyesmi tilos. Mármint egymás kiplakátozásra. De ahogy most hallgatta ezt az olaszt, valami zavart a nem tudta pontosan megfogalmazni, csak érezte. Talán a szellemi fölény, az európai magabiztosság, ami ódrit biztosan izgatja, de legalábbis érdekesnek találja. Őt viszont németként óvatosságra inti. Egy olasz, akinek ráadásul magyar anyja van. Veszélyes keverék. Persze szükség van rá, ezt elismeri, de amire valójában használni akarják Márkót, és itt a hangsúlya valójában kifejezésem volt, azt azért mégsem kellene átlátnia ennek a digónak, mert abból nagy baj lenne.